Цей кращий між нами стрілець і мисливець мав право полювати лише в південній частині острова. Я розумію, що ця заборона на північну частину острова була викликана знахідками Ландрупа. Ми довго не знали про золото, а коли дізналися, то нам його не показували. Сьогодні я вперше побачив цю золоту руду, хоч дехто з моїх товаришів бачили її ще напередодні нападу на ваш пароплав. Я знав про другу реальну знахідку. Карсен і ландруп знайшли тут нафту. Вони навіть привозили її кілька разів на нартах у боці. Коли зник Ельгар, і ми ходили його розшукувати, то брали собою нафту, щоб палити вогонь. Ми палили ці вогні тієї ночі, коли вперше дізналися, що біля острова стоїть пароплав. А ми дивувались, сказав Запара, звідки такі ясні вогнища. Берег круто повернув на захід. У море вибігав гостроносий горбатий мис. Щоб не гайти часу, вирішили йти навпростець через горб. Він був невисокий, метрів і шістдесят, але досить крутий. Довелося зняти лижі і нести їх у руках. На горі відчули, наче подих теплого вітру. Під ними лежала невеличка бухточка, оточена крутими горбами. З облізлим сніговим настилом. У бухті не побачили жодної крижини. Дослідники здивовано оглядалися. З води долітав легкий шум. Посередині бухти вода хвилювалася і шумувала, ніби нагазована. На воді біля берега блищали під сонцем сині розводи. Залоденіле море далеко відступало від бухти. Моряки мовчки спостерігали дивне явище. Час від часу над шумуючою водою злітало каміння і шматки грязюки. Якась підводна сила вирувала в центрі бухти. Запара перший порушив мовчанку. «Гейзер! Підводний гейзер!» – сказав він. «Друга Ісландія. А може справжній підводний вулкан?» «Гейзер, що викидає нафту!» – зауважив Бенсен. Вони спустилися вниз. Вершомет умочив руку в воду. Тепла. Можна вскупатися, якби не мороз. Справді вода мала високу температуру. І запара лає в себе неймовірно за те, що не захопив з пароплава термометра. З пересердя він навіть хотів кинути в бухту свій геологічний молоток, бо він здавався йому ні для чого непридатним. Юнга із сміхом одібрав у гідролога цей інструмент. «Ну, ходімо далі», – ликав вершомет товаришів. Ніяких інструментів, щоб робити спостереження, у запари не було. Проте він вирішив набрати з бухти води, щоб потім провести над нею лабораторне дослідження. Але в що її набрати? Погляд гідролога зупинився на термосі. Довго не роздумуючи, він набрав води в термос. Після того почав погодиннику стежити за підводним вулканом, відзначаючи посилення та послаблення його діяльності. Бенсон, орієнтуючись по компасу, накреслив у своєму блокноті план бухти. «Пропонує назву для цієї бухти», – порушив мовчанку Стюпа. «Яку?» «Бухта браконьєрів». Вершомет скривився, а Запара визнав, що вона поетична і відповідає історичній правді, Проте мисливець запропонував іншу назву Бухта переможених браконьєрів. Стьопа обстоював свою назву як коротшу, і нарешті мисливець з ним погодився. Уже обійшовши бухту і підіймаючись на круту берегову трасу, вони раптом почули, що шум стих. Обернувшись, побачили, що вода в бухті заспокоїлась. Тільки ледве помітно хвилювалися широкі сині плями, розплившись на поверхні. Гейзер, безперечно, підтвердив за пара свій перший здогад. Тепер, я здається, знайшов розгадку таємничої теплої течії біля південного берега острова. Існування її, очевидно, зумовлюється плутонічними силами, що діють у глибині острова, а в тому числі і бухти. Проминувши бухту, вони незабаром побачили за кілька сот метрів від моря невелике нафтове озеро. На найближчому від нього горбі час від часу починали бити невеличкі джерела, викидаючи нафту.